Çdo lavdë dhe, dhe falënderim i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Salavat dhe selamat për sendëjtë më të plotë mbi pejgamberin e zgjedhur, vulën e pejgamberisë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi shoktëti besnik mbi familjen e tij të ndarshme dhe mbi gjithë muslimanët që të, të ndjek rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar dëzor, do të vazhdojmë para ndonjë para pa ndonjë para hyrje dhe para thania në ciklin e ligjëratën të sirën e kemi filuar që ta shtjelojmë dhe të shpjegohim dhe ato janë emra dhe cisit e Zotit Gjellë Gjellëhu. Por me ndëm në dhjetë ligjeratat e para, disa prej regullave të cilat në dihmojnë në kuptimin e emra dhe cisive të Allahu të barike vëtjala, e ato regullat do të vinë që të praktikohen e, pra, në, në mënirë praktike mbi gjdo e emrë të Allahu të barike vëtjala. Përmendëm se emrat kryesor të Zoti Gjellegjelluhu që ka nërë në Kur'an janë tri Dhe është emri Allah I cili është emri mëj ardhur në Kur'an Emri Allah I cili vjen nga emri për e ardhja raja ilah Që do më than i adhuruar Të cilit i bindën atina I nështrohen ati Pasaj emri tjetër prej emrave bosht dhe bazë është emri rab Rab i cili do dë më dhënë kujtës tarë dhe ruajtës i diçkajë. Pastaj emri tjetër i radhës pri tre emrave më kryesortë Allahu të bare kjo e tala, është emri i cili vjen nga Rahmeti, i cili është Rahman edhe, edhe Rahim. Pra, këto tre emrat të ndërrua vezër janë baza e emrave të Zotë i Gjellë Gjellëllu. Ne e dhe folëm në lëgjeratën e fundit, por emri Rahman edhe Rahim shkurtimisht. Nga se s'ka mundësime e folë, detal për detalin nga se kjo nëse ne flasim detal për detali i çdosh meqen varg i ligjëratave për një emër. Pra njeriu nëse shluton Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe fjalët e ulemave se si ka nxjerr kuptimin nga këto tekste, atë çdo emër do të ish varg i ligjëratave që të plotësohet në ato çka kaur prej tekste. Ndërsa në një ligjëratë vetëm huazojmë apo tekste dhe kuptime që të shërbehimi me to në jetën tonë të përdeqme. Sot jemi me emrën e radhës i cili është gjithashtu e emrë shumë i madhë i Zotë i Gjellë Gjellë Luhu është emrë i cili në zemrë le madhështi dhe hejbedh dhe frik pre Allahu të bare kjo e tjala dhe është emrën minjëherë që ka orë në surën e l-Fatihah pas Elhamdu Lillahi Rabbil Alamin Arrahmani Arrahim Malik ja umidin So dhe flasim për emrin Malik Ta Allahu te barek ja veteala Qëfar do më than Dhe cilat janë gjurë mët Dhe cilat duhet i lenki emr Në jetët tona Filim ishte ndërrua dhe zër Kard Malik E cilat është në kiraetin E njohër të Kurani Kër neve lezojna Malik ja umidin Kard Malik ja umidin Malik pra Me një heqe të Elifi, pra, me lik Edhe me lik Je umidin Ka ardh edhe me lik Pra, me shtim Në vend të e lifit Jejen Në vend të e lifit Jejen Dhe kretë të të vëzër kanë kuptimet veçanta Pra, kur është me lik Kur është me lik Kur është me lik Kretë të kanë Do me thanje Që i përkasi njëra Njëra tjetërës Ne e vëtë të flasim fillem ishë gjuhësisht Qka i bjen emri melik, mulk, eksumerat, pas e të da shumë në shëriase si ka ardhë në Kur'an dhe haditin e Bengamberi sallallahu aleyhi vësillem. Ka të nëndjetarët, mulk edhe milk edhe elmelk, këto janë rajtë e së të kanartë të kësaj fjale, pra fjale a përbat për e mimit, lamit edhe kefit. Qëtë të më thanë, kuptimi par ihtiua u shejë. Dishka kur përfshin tërësien, e cila sle kur gjo pafut në tërësi, quëtë milk, apo mulk. Pro, kur diçka është e përfshir, ata rithojnë mulk. Pro, kjo është e arabët, kuptimi i parë. Kura ta e shove se diçka ka përfshin tërësien, i thojnë melek. Pro, ta ma mu plëcu nga skaj në skaj dhe asë një sen nuk kam betë Këtë dha shumë me se këtë vene të emri Qëshqibje për Allahun Dha shumë me se a i ka përfshi Gjithë shka me pushtetin e ti Dhe as njëse nuk den nga pushtetin Zotë i gjelit gjelalu Kjo është kuptimi i parë Kuptimi i dytë kanë dhanë El kudratu Alevistibde dybe Arabët në gjuën e tëre Fjallën mulk melik", Melik Melik E përdorin Për kudretin Forcen Mbi ditë shka Dhe veprimin mbi të Pa, pa rezerva Pra arabët Kure kanë bëjtë që Qëka dojnë bëjnë bëjnë bëjtë ta I dojnë ene melik Pra unë e gjithë qëka bëjnë bëjnë bëjtë ta Pa asë një rezervë Dhe pa asë një frikë Për i diqka je A do kjo është edhe në kuptimin e emrit Allahu të bare kjo e tala el melik Se a i vepron me kryesat e ti Pa rezerva Pa rezerva Qështë të da shumë i se edhe pushteti i pjesëshëm, i kushëzuar, i njeri unë këtë dunja, nuk është në këto kuptime dhe cilat i ka Allah u të bare kjo e tala. Pra edhe pushtet në bajcit e dunjas nuk janë parezerva. I, i druët dikujna, ja ka frikën dikujna, i tu të të mësë pibje pushteti, e kështë të mëra, nësa Zotë Ion Gjeli Gjelaluhu nuk është. A në e ka nëndjetarët, e lë kudëratu alenistib dhe dhe dhe që të ketë dikush, të ketë pushtet në bidiska, Dhe që këtë dojëve prënë nëmbita Ata rrithojnë melekehu Kjo e ka nën mulkin e tina Pastaj ka më bërmen djetarët Edhe shumë prej Prej kuptimeve të, të kësaj fjallëve Kanë thanë Prej kësar jere dhe El melekut El melekut dhe më thanë Pushtet I cili dhe më thanë është i gjithë përfshir Ka kudret nëmbita dhe urdhënon dhe zbaton dhe ekzekuton gjithçka që dëshiron mbi kresat. Andaj kjo ka ardhur në Kur'an malakut, aty i takon melakutin qiell ndë tok. Pra ai e krijon, ai e përfshin, ai e ka mbushur, ai ka kudret mbi ta, ai ka fort mbi ta dhe as kush s'ka mundësim i dallallahu xhalla wala korsi dhe gjithashtu se Allahu xhalla xhelalu në mulkin e tij kur vepron, vepron pa rezistencë. Dikujna Nbra, Kret sultanat Kret pushtet mbajcit Kret kryetar Kur veprojnë, veprojnë me dro Urdhënë me dro pra, E jep urdhënë, por me dro A do të zbatohet apo jo Nërsa Allah u gjelë gjelë u jep Në kuptimin e melekutit Nga se nuk ka dikush që i reziston Që më në më, më thonë, pritë që unë së le atyje Ose pritë që ka në kivet Hasha A në kjo është në kuptimin E emrit Allah u te bare kjo e te ala El Malik te Allahu të subhanahu wa taala. Nëse e korr në Kur'an e nderuar Vezër me disa prej trajtave, të cilat gjithashtu kanë dallimë ndërmjet ndërmjet veti ka ardhur El Malik në disa prej ajeteve. Ka ardhur në surën Ta'a, ajeti 114 Allahu të Allahut te bareke tuala, fa taa Allahu El Malikul Haq. I madh është Allahu El Malikul Haq, i cili është Malik Kanë thonë djetarët As kush përveç Allahot nuk është Melikul Hak Majdhuda shovë me një gjeratë në fund Se pëngamberi sëllallahu aleyhi sallem Kanë dalu edhe në këtë emër Që njeri ju me huazu për Përve dveti Që dikush tjavnoje dikujna njerëzve. Për njerëzve Përshka këse është jëlloj Rezistence në Allahun të bareke Ka arë në surën El Hashër E cila surë Surë El Hashër është surja më më gjithë përfshirë që emrëve të Allah të bare kjo vëtjala nëse do nëmi pa emrët e Allah të rënditur në këtë Kur'anin, surë e hasher i kinë në faqën e fundit kretë emrët e Allah në asë një surës ka nërë qashtur a do i përnë ka i me lëgjëvzi e thotë emrët e Allah të madje dhe rënditja si ka ardhë ka me ana shikur që të dashofë meneve se në fatiha pse është lanë emri melik i treti në radhë apo i Realisht në madhështi Më i madhë Dhe më pushtet Të reguës sesat të tjerët Qështë cëllë e emër është Më, më që ka zonë kudret A kur thu jam Rahman Apo jam Melik Melik Po pse kalonë në fund Tho di bënkaj me gjëzije Përmi që cu zë emrat Para më në me pasnis Unë jam i forti Unë jam Melik Ro, Kjo që fillon me sqetësim, fillon me me me tregimin e forcës. Ndallahu xhuelu ala nuk e ka kta liç në krijesat e tij. Në herë fillon me me rah me rahmet. Andaj suret fillon bismillahirrahmani rrahim. Do nuk fillon bismillah al-malik. Nuk ka këtë. Që sallahu yes, xhuelu xhelaluhu, forcën e tina nuk e ekspozon përpara rahmetit të tina. Ka në surën Al-Hashr, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwal malik. Që sallahu ay I cili mëriton Ekskluzivisht të adhurohët vetëm Aj, hu e l-melik Aj është melik, melik. Në ta Kur'anëve dhe dashovme Qishy bja për Allahum gjellë gjellalu El-melik Pranari, sundusi Pushtetin të i cili e ka Mbi gjdo sen Kjo është el-melik Qarë në surën e n-nas Qul eudhu bi Rabbin N-nas, melikin n-nas Qul eudhu bi Rabbin n-nas Mëllik i nësë, praka artë, Mëllik, në imënë Allahu tëbareke wa ta'ala. Sa ië përgëtë imënëtë al-Mëllik, që është në Fatiha, ka artë në Fatiha, Mëllik, jëmët dhin, abdu dhuë, alhamdu lillahi, rabbi l'alamin, ar-rahman, ar-rahim, Mëllik, ishtë oët një, një elif. Do të shome se këtë alimësë, Mëllik, edhe al Mëllik, jëmët dhin. Ka në surën El Fatiha, ndërsa ka gjithashtu në surën Al Imran ahet 26 ku thotë Allahu xhallahu ala, "Qulillahu maalikul mulk." Thuaj oh Allah, ti ti e ke mulkin, pushtetin e atyre që kanë pushtet ti e ke në dorë. Maalik yawmid din. A ka ne kanë dhënë drejtarrë se maalik kush më më do sesa maalik? Maalik andaj në surën Fatiha ti e lëgard më e madhja. Malik Yawm jo al-Din. Çka do të thonë Malik? Çenia e tij është pushtetmbajtëse. Çenia e tij është sunduese. Dhe gjithashtu Malik është se ai ju jep kujt doje diçka prej prej pushteteve. Gjithashtu ka ardhur në Kur'an Malik, e cila gjithashtu je Në kërën e para malik, pësë të kërë dje Në surën El Kamar, ajeti 54-55, Allah u gjellu ala Innel al mutëqina fi gjennatin wa nahar Fi meqadi sidqin inda me likin muqtëder Vërtejt të devot që më do tjenë në gjennet Në gjennete dhe në lumej Në një vend të ulljes dë vërtejt Tek me liku Ku shëshë? Allah u gjellu Muqtëder shumë i fort Indemelikin muqtëder Sa për uh, informacion A për dobi Shekullislamu të imi rahmehullah Ka ndru jet Në vitë në 728 të hijgjrit Të shekullitë të 8 Të hijgjrit për nga mberit Ka dek në kalan e damaskut Në hatëmën e tëzët e tre Kamri të surja e lë kamër Dhe kure ka lezu Fjanën Allahu gjelle gjelalu Inne lë mutëqine Fi gjennatin vë nahër të devotshme t'janë gjennetet dhe lumej, ha? fi meqadi sidhqin inde melikin muqtëder, të një vend i vërtet i premtuar prezotit, të ajtë cilë është melik muqtëder, kër e ka përfundu këta jetë kandru jetë. A do të të të të i bënkaj me lëgjëzirë, rahimahulladhe i bënë rejëb elhambeli, dynë zonsat e tina, thotë kjo ka qenë prej shenjave të Mira të shekhe të mjës, Nga se e ka ledzue Se të devotshmit janë të Allahu Pushtet në bajtësi dhe ka ndrujet E luspe Allahu në gjellë gjellë Që Allahu të bareke vë tëala Na të agon të gjithve me djetarët e muslimat dhe në gjennet Pastaj, qëfar do më dhonë Në haku në Allahu të bareke vë tëala Kanë dhonë djetarët Gjutartë, ka thonë Një për e tëre Elmelik e el nëfidhu El emri fi mulke Aj i cili E zbaton ligjin e tij në pushtetin e tij. Pra, prej kuptimeve që ka ardhur për Allahun te barekuhu te, cila është ndëruar lëzët, kur jap urdhër, zbatohet. Andaj këta nuk e ka kur kur, kur kush përmend se Allahu xhel xelalu, kur jap urdhër, zbatohet. Dhe kjo ka ardhur në gjithë universin e tij pa përjashtim, pos me një rrafsh, të cilin Allahu e ka lënë atë rrafsh të lirë shprov për njerëzit e ajo të s'ka mundsi me me realizuar. Pra tani tindoj rrafshët ku Allahu xhela ka pushtet. Allahu xheli jella luhu, në kuptimin e emrit El Malik, edhe El Malik, ose ai çka urdhroi me një harbot ajo. Me një realizohet. Kyon sa pufshirje, ngjitha pufshirjet e ka përgjështuar i vet në fush, jo që s'ka mujt me zbatuh. Por i kalon njerëzit të sprovuar në atë fush. Tani, nëse i marr këtu universit, çarkullojn, lëvizin me urdhën e Allahut xhellahu ala. Ka thën lëviz, lëviz. Ka thën ndalo, ndalo. I ka thën Kodrës, rri, stabilaj rri stabil. I ka thën diellit, lëviz, ajo lëviz. I ka thën natës dhe ditës, rrotullonu, ato rrotullohen. A ka ndonjë mundsi ndonjë armonal? Jo. Nëse kanë morë urdhër. Kët urdhër ka e kanë ka e dim që e kanë marr. Allahu na ka thën, Unë i kam urdhëruar ato. Andaj Allah uje ash bash argumenton me zbatimin e tij të ligjit në çom prirrafshëve të universit me atë se njerëzit ku janë sprovu me rrafshin e lirë, ai çiko këtu, ai mund të më zbatuohet kta. Çi do ta shofni. Pra çdo rrafsh ka ekziston në ndonjë fushë e caktuar që ka kriju Allahu uje lala, ligji i zbaton. Po një rrafsh, cili është ai rrafsh? Rrafshi i shariatit. Rrafshi i ligjit Allahu uje lala. Këtë e kalon njërë zvendor Si doni, zbatone për të mirë në juve Nuk e zbatuat, është në dami në juve A ka mujtë edhe këtë fush me e zbatu Qështë e ka urnu djelën? Po Po Cila dhe zërmaj aram Me e lëviz djelën për dit Në lindje më përëndim Në lindje përëndim Një gjigant i madh I cili qëndron në gjilë Me forës të madhë djegës dëndryqimit Cila me modhe, kjo, apo, ndrimi natës dhe ditës, të cilët fizikanë dhojnë se aq e randë është me eba natën ditë dhe ditën në nëmë, sa që i mendje njëri u të sënë e kopë këtë takat. Sa duhet peshë rëndësi që ditën me eba natë, me, me në gjeshë, atë shumë dhe risa me dalë kjo këndej, dhe tjetra kur dvene me dalë këndej, shumë i duhet takat. Dhe nuk është rasisht me se ka arën bi 400 herë në Kur'anë, Vërtet në ndrimin e natës dhe ditës ka argumente Për kanë, për njështë ka mendojnë Dhe t'ja e shef, ta ka ti madhë Mirë, këtë forë që esbatën e lojgjela në dilë, në hanë, në tokë Shë përmenë shumë prej fizikantëve Se njeri ju me dit, apo me dit tokë, a vëzër Qyshë që ndronë mesin e planetëve tjera Sa është rrezikuar me me me godit një yll anë tjetër yll njeriu i djumi seza. Atësh mundsi ka me godit tokën, fushit loja, njeriu i djumi seza mundon. Mirë, po kush e ka vau këta, ti ke ti i rahat me kësajta. Me sa Allahu el Malik, ai ka e caktuar çka to kur mos mundesh njëra me tjetrën. Tani ke i cili ka këtë forcë, as ka mundsi me pas bosheriatin, lazim siku e ka vau këto lazim, ka mundsi. Mirë po Li e blu e kumë Që t'ju së provo njube Njëri ju, ju e këtë shpërdor këtë fushë E ka dhënë Allahu Gjellalu Andaj da e përmentëm të emrin rab Se Allahu me emrin rab I thret njerëzi që t'a pranojnë Emrin Allah Pra ajë cili i ban këtë senet në univers Pa për jashtim As ka mujtë edhe dinin me e ban Lazim S'kish mujtë dikush mësë më konë musliman Ka mujtë Pse e kalon kështu t'lirë Li e blu e kumë që më, më jubë dalu juve, qële a i miri, qële a i keqin, qële a shme eftirë dhe zërë, qële a me eftirë, me rëtullu dilën, me rëtullu dilën, a me boni njeri musliman, qële a, me rëtullu dilën dhe zërë, me rëtullu dilën, shumë me e madhe, me mbajt dilën dhe hanën dhe natën dhe, dhe ditën, dhe me i furnizu këtë këtë kërjesat, pa i mëngu kërkuj në kërgja, qële a kjo? Ado shestalla Sheikhul Isam Timia kur foli për pejgamberin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pacila më ma e madhe, njëri më dhaën dyshi, një gojë, një vesh, një menë që menon, apo më me bë pa pejgamber, cela më ma e madhe. Më ma mëdha më bën njërin vetëm të folë me dëshirën e vet, sesa më thon, thuaj çapo të thamunë, cela më ma e madhe. Do a kuptoni argumenti këo? Cela më ma e madhe, gjëzë. A më bën njërin vetëm të folë çka doje, veti formulon fjalët apo më thon përsërit të çfarë po thamunë, çela më e vogël. E para, ose ti vetë formulon fjalinë. Thotë që e kursa ndëmie, ai i cili ka bokuit po, njerëzit me fol me vet dëshirë. Çka doin formulojnë me fjalive? Çysh ka mundësi me diskutu, se Allahu e ka thonë pejgamber apo jo. Kur ti ti e zotnu një prej vlerave që ti ka thonë Allahu xhel xelalu, kjo dita është më e lehtë. Kjo është dita më më e lehtë. Pra, çlavëz më e rro A përfmi unë, a i vetë me formulu fjalinë, a me, me ndjekë ty kërti i thue, thuj e qëta, a i e thotë, thuj e qëta, a i e thotë, apo, kjo për nga mberia, Allah i thotë, thuj, a i e thotë, përcela e përcela, dërsa ma e ronë se kjo, ma muajjizës se kjo është që si njeri fletë vetë. Ta një këthejmë i të shëriati, cila ma e ronë, mi bo kitë këton univers, apo me e bo një një një musliman? An. Ushe, a ndëshka thëtë Allah u shpes Ummetën, wahidetën Me dashë, Zotë Jotë, këjtë njërë të i banë, një Si univerzi, një Mirë po s'ka dashët Nuk ka dashët Andaj dhe zërë, emri el-melik Për Allahu në gjellu ala është ajë cili e zbaton urdhën e tina Pa ju rezistu kërkujna Andaj ka arë në surën e shems Kër Allahu në gjellu ala ka shkatru popullin e themundit Në fund pas e ka shkatru që ka të Allahu në gjellu ala Wa la je khafu Ukbaha Dhe nuk ju ka tujt pasojave Këni po përshimëm Krijetartë të kësaj du njajë Mbretrit, perandarat E banë një punë, e organizojnë, mobilizojnë e Mirë po, edhe mbreti Edhe ushtartë, edhe minisat kanë dro A thu ka më shku Kitë qashtu qishdojnë anë Apo mos më në të më këti Apo të kundër të në lëvërdive tona Andesh ka tëtë Allah A je alla. zbaton E banë helaj Një popol si tu të të, të kërgujnë asaj në pushtetin e Atina, ndërsa çësi pushteti nuk ka kurkush përveç Allahu subhanahu wa taala. Andaj vjen në emrin Allahut e Allahu te bareke wa taala El Malik ai t'i zbaton atç ka dëshiron në universin e Atina. Pasi ka përmendë dietarët ë kuptime të ndryshme. Thot Imriri rahimahullahi njëri për mufesirave të mëdhtë të muslimanëve, thot El Malik Dhila, melike, fokkahu, wala shein, wala shein illa Ka thënë Melik është ajë cili Ska më të madhë në sundim se sa ajë Dhe gjithë qka përveçti është nënta Qka do më dhënë El Melik? Sa e le zëmë dhe zërë këtë ajët neve këtë e mërë të zotit? 7 më të arëndit Shdo në mazli, 7 më të arëndit thotë El Melik ja umidin A e dhe qka thua jo? Melik ja umidin A është dhe tërpsh me me thonë Melik jo u midin namaz Pas taj prapë mi u dru dhe mi pas tu dikujtjetët për me që Allah u gjele gjele luhu Êshtë është ashtë e madhe Kër njëri u nuk e kuptonë që ka thotë për Allah u në te bare kjo Ti thunë Melik jo u midin Dhe papë përshemë njës i druhen rëskut I druhen furnizimit I druhen pasuris Ek së të më radhë Melik aj si del as nisem brej, prej Prej Pushteti, çdo ta përmend me se Allahu xhëlala e ka përmendur në sin shumë më të holl, e ka përmendur thërmin, grimzën më të vogël, at cipën e cila e mbulon at kocën e hurmës, se asnjë sin nuk i del Allahu xhëlal xhelalu për pushtetin. Thodhi Ibn Geriri, mleq është ai i cili është sunduesi më i lartë, gjithçka përveshti është në sundimin e tij. Thodhi Ibn Kathir rahimahullahu نشهد جميعنا <تصفيق> ان الله تبارك وتعالى الملك فالملك لجميع الاشياء المتصرف فيها بلا مانعه ولا مدافع فالملك ضمان اي الذي كاغزستون اكون بشتت المتصرف فيها المتصرف فيها, المتصرف فيها, المتصرف فيها, المتصرف فيها, المتصرف فيها Këtë më në kjo dhe zërë edhe mutësarri fufija, që i khlu i samën të imi e ka një shpikim shumë të madhë për ejmë në melik mirë për thash, koha nuk nga premton neve, nga se dëshirojnë për një ligërat, me i përfundu e gjdo ejmën nga një ligërat. El mutësarri fufija, e ka në pushtet, dhe vepron me ta, qka doje. Mbojë gjizja ma e madhe, e Allah të pushtet cila dhe zërë, pushtet i mbinjeri unë A nuk e banë Allahu njëriun me vullnet të lirë, po A nuk vepron njëriun lërshëm, po A nuk e ka Allahu prapë pushtetit mbi ta, po Tho që i khurusëm e ti mje Tamami i mulki të Allahut është se Allahu i jepë njëriun vullnet të lirë Vëtë vepron dhe me gjithë këta nuk i delë për pushtetit Ta thirëzoj Përëm do lezer Kush i thotë digujtë banë që ka dushë Me skulet të shumë fort. Korridori i dushit, ha, e ku dush, trapkam me zonë. Sa i fortësh më kanë shërën. Në no, sa i fortë është një an i cili thot atelipti kanë, apo për përgjithësi, edhe ai nuk i vjen. Dhe ky e kërcën këtu. Apo jap gjykimin këtu. Çka dush mobilizoju, marr vepron, çka dush trapkam me zonë. A mund i thot dikush ç'shto diku na? Çka mundi? Pushtetet më të mëdha, në diktatoritë më të mëdha, çka mundi? Si. Nuk ka mundi, si. nga sa Allahu xhele xhelaluhu nuk i jap kësipushteti kur kujla. Edhe ne përmendëm te emri te Ngjoria Sulejmani teleyhi sallallahu selam, se shumë pri detaru kan thon, pushteti i Sulejmanit, megjithse ka qen shumë i dallum krahas pushteteve te njerëzve, pat nuk e ka pas krejt. Shumë gjëra i ka pas. Jas kontrolli. Nga sa Allahu xhell nuk kaja jap pushtetin absolut. Askuina, përveç vedveti se ti, subhanehu, vetejala Ate do dim nuk e thiri Melik është ajtë cili Gjdo sen kom pronën e ti Dhe vepron në bita Ky veprim, që farë dhe me than pra, Vepron në bita Vepron në bita Dhe ajq ka të veproje, kjo e ka E ka po me vepruhe Rështë do krije i zlezër është pushtetin e zotit Kur të veproje, Allah e ka po me vepruhe Por në dishe së në lëvizë A dojë pengamberi sallallahu aleyhi sallem Ne even akamsu që djetë vërstisive Qëka me thonë La hawle wa la kuwete illa billa Qëka dhe më la hawle Ska lëvizje La hawle o lëvizje Pro tisun lëviz Wa la kuwete As kuwet ski Illa billa Posma Allahun të bareke Wa te ala Thot Bila mumanaa Wa la mudafaa Kjo, kjo shprej e Ibn Kedhiri Dhe zë kemi pormenë Ne even të fësir Ibn Kedhiri Ndë njërë shpegon një ajet Shk Gjase mundohet minxasues e lefit, shkurt. Në to ka për precizitetin e fjalijës. Nëse njeriu e zbardhën, e shafse, nuk e ka thënë veç pe shkruaj kështu, jo jo. Ai ka mendu krejt çish mund të më ardh. Ah, bon, nëse thuhet kështu, i bëj kështu. Nëse thuhet kshtu, i thuhet kështu, krejti ka mendu, nda ka të njerëzor dhe e ka shpjeguar. Çish ka thot tani? El Malik, është ai i cili ka gjithçka në pushtet. Vepron mbi ta dhe bila maana më ba ba pengu pre on sa ti mbi te cilin sundon se ai sigurisht s'ka mundësi mi thon dikush s'po dunu s'po dunu andaj kur i ka kriuçi dhe tokën i ka thann nën shtrohoni tawan au kerha si doni me vullnat si doni pa vullnat çyt zgjidh apo doni me, me vullnat ata kan than e teina Na po dojna me vullnet Se s'ki zjidhje për Allah Subhanahu wa ta'la Tho di me gëthiri Bila mumana Mena A kur ti thu Zdu Wa la mudafa E asë të dikush provon me shtia ta Khasha vakella Adhe por shimbul Mbretri të kësa i bote dhe zër Kër jopin një urdhër Qka kanë mumana Mumana Qka dhe më thonë I druhët dikuj në një opozitës Një armikut Një khasmit nëse selej ai mështri pushtetin s'ka çmërisht. Pse? Andaj për shembu shiko, ndunjove zot. Dhe kjo çka ndon ndunjo është e përmendur në Kur'an, ku thotë Allahu te bareke ve teala, "Welaula dafa'u Allahu an-nase ba'dahu bi ba'd, la fasadatil ard." Mos mukan se Allahu i shtin disa njerëz me të tjerë prijet tokën. Për shembull, më janë lan vetëm një perandories pa pa rezistencë e përfshin tokën. Allah u ia ja çon dikan i cili i bën rezistenc. I bën rezistenc. Qytetri bën rezistenc qina. Që stoi Allahu e ma tokën dhe këtu Allahu gjerau i lumë levërditë njerëzve. Foth Ibn, ibn Kebir rahimahullahu wala mudafa'ah the ska në pushtetin e Zotit dikush që i thot Allahu u gënoj dhe jo veçkaç si du shtyimi. Ska. Kjo është pushteti i Allahu subhanahu wa taala. Andaj Ibn Kebiri se kjo është në kuptimin e emrit Allah, të Allahu te bareke wa taala el Malik. Pas aq ard në Kur'an edhe në kuptimin e Paskajorës. Pra në kuptimin e pushtetit, jo si emër, por ka në çështjen e, e Paskajorës. Ka ardhur në Kur'an në surën Ash-Shura, ajeti 49, "Lillahi mulku samawati wal ard, yakhluqu ma yasha". Fatullahu جل جلاله ta Allahut allahu vetëm. Vetë ta Allahut janë gjithçka çka ka ontu. Ok, Çi ka thënë Mulk Qka mulk e jemi akreqtu Andaneve përmenën të jemi rab Nga se do të përmenën Nëse na përmëton koha fjallë të i bënkajim e gjëzijes Se thot i bënkajim e gjëzijes Nëse ti e kupton emri malik Edhe mulk Lillahi mulkus se ma vati vol ard Do të kuptosh se as një sen Qka e banë Allahu me ty Dhe të tjerat nuk del nga drejtsia Si po, Pro në tijë Kjo shumë e rëndësime kuptuhe Gjithmon kërë djenë shëjtani me cytje A mëstu valë kjo ke padrejtsi Kjo ke zulum, kjo s'ken regull Mo e men Je pronë e ti, qëka të dojë e banë me ty Qëka të dojë e banë me ty Andë Allahu Gjellë Gjellë Kër i ka dal Iblisi prej bindjes Dhe e ka malkuhe A i ka thonë ka me ti divi u rapt Qëka i ka thonë Allahu Gjellë Gjellë Le emle enne gjehenne men Mimmeni te baak Kame mu shë gjenemin Ma që të ndekin tje Le em le enne Kame mu shë gjenemin Me ketë ato që ka të vind ma së tje Dhe ka të regun kur an Se iblisi e ka realizu Hamendjen e tjina Iblisi e ka realizu Hamendjen e tjina A i se ka dit Po ka tham ka me provu Mi të të viju krejt Thotë Allah u gjellohala Iblisi e ka realizu Hamendjen e tjina Dhanë në hu Hamendjen e tjina Pse? Se i ka një shku ma së njërzit Mirë kjo a i ka dalë një që ka Allah o të për pushtetit jo A i ka dalë njësë më ndojë përshemë O sot vëllënjë të lirë Unë baj gjuna, unës besoj si du Eksu më ra, tamam Le emle enë gjehennem Së ndelë për i pushtetit Andaj Allahu Gjellu Ale i zbiti Muhammedi Sallallahu aleyhi sallem Kër e kërstonin me kelit Së në mujna me të vra Në mujna me të burgos Në da bojmë këta Allahu Gjellu Ale i zbiti një ajet I, u, i dridhi u, i kapi Wa Dhe kujtoj e kur nga tham tyje Inna Allah e katë e hapa bin nasi Allahu i ka përfshi njerëzit Së ki këmik kum, Allahu muhitum bil kafirin Allahu i ka, ka zon kafirat Pra më në, kjo është kudreti Allahu lir, si Të le me lëviz lirë, me ndonë si i kitarë për pushtetit Vëpronë që ka tamar me një tekat e tua Nërsa ti e mërëna pushtetit të atina Gjelle gjelalu hu Allah të barëke wa ta'la Lillahi mulku sëmawati wal ard Ta Allah të janë pushteti I qi i dhe dhe i toka Gjitha shtu ka ardh uh, Ayet në kursi Dishënë pas të pes El Baqara Ka ardhë Allah të barëke wa ta'la Wasi'a kursiyuhu sëmawati wal ardh Wala yauduhu hifduhuma Wahu al-aliyu al-adhim Wasi'a kursiyuhu sëmawati wal ardh Shkada madhën dhe zhar Kursiyyati Ursi e ti e ka përfshi qilin dhe token Walaja uduhu hivduhu ma Dhe Allah nuk e lodh miruit qilin dhe token Dërsa për nga meri sallallahu a.s. ka thon Arsh i Allahut, arsh i Allahut Në krahasim me qtat katë qije Janë si një kokër farë elbi Në dorën e njënit pjuve haki khatët vëzërën janë këtë tjera, po këtë janë për njësime, që ti me kuptu se ndryshës këtë shumë me kuptu. Pra, arë shi Allah, di Allah, arë shi Allah, ku Allah është ngritë në bita, në krahës poshë qiej, shtatë patë qiej, qysh janë, si kur t'i kur e kapë, një kokër të vogërë dhe le middis dore. Po Allah u gjelë e gjelalu, andaj tha Allah u të bare kjo vëtarën surës zëmër, ma kaderu Allah e ha që po njerëzit folin për Allahun, valla billa çështoj. Po ne valla billa, pa sheh Allahun, Allahun e kam dëshmitar. E tjera e tjera prej prej shërbimit me emrin e Allahut për të realizuar njëri qëllimet e veta. Dorasa nuk e di se kush është Allahu te barekehu te ala. Vallai tinë njëri sot, kur do më fola, po, je kazafyt me dikant, a mu nësti më thani, hac pak ti që tu përdet ti po shem më than. Hac këtu, hac këtu. Hac këtu përdeti kur rrokesh me dikant më than, hac ba po vien me madhshmua. Çfarë të thot? Ajtesin ti do me morsin dormjet për me dëshmuar. Se është e vërtetë ajo çka po thu ti. Nit kam thon, çaj të du dukun e tipe. Sa harçi ti fol me dikant. Kimë mthirr mua për për me dëshmuar, dorse Allahu xhelala e ka lënë njerëzit lirë me por dorëmën e tina. Apo, dhe na ka lecuën Kur'an ka thënë la yoaxid la yoaxidhukum Allahu bil laghwi fi imanikum. Allahu syo Marioën për jetësi, qurban i shpejt ju be, vallahi, vallahi. Pse? Se ju keni nevojë Kini nevoj me thanë, se njeri së të besonë dhe vallë, po. Apo, kini nevoj me dëshmu fjalën të tëne. Shiko, andaj tha Allahu të bare kjo e teala, u esja si kursi ju hu. Kursi e ti ka përshi që i dhe token. Po, mulke Allahu të bare kjo e teala, është edhe, edhe mëj madhë. Pas ta i kam përmen djetartë mesele, e cila quhët, cile është mëj madhë, elmelik apo elmelik. Elmelik apo elmelik. Kanë diskutu djetartë, rezumeja, eksi ose bisogno raporto de sifat i Allahu te barekehu te ala pushtet sundimtar këto vëzë kur përkthejnë ana shprehjet çfarë do të thonë ja të gjën shipën dash anglezën ndër turçën gjermanisht eksumarat cilën do ju çatet përkthem monument çdo shprehje ka rezervë për shprehjeve kur'anore na kemi përsërit sa kemi mund ta përsërisim gjithmonë kur ne tani thojna sundimtarë edhe për shemund diku shkon të xhen për këtë emër sundimtar mangësi edhe qenë kur anë ko mangësi që ka qilja gjevabi jo nuk kënë kur anë sudimtari po ne e kemi parafru që ti ta kuptështë e skit që të rgju ndërsa në kur anë është melik andaj mërë e menë kur ne e përkthejmë një shpreje e përkthejmë me rezervat e mundshme nëse kënë të të meta nuk është në kur anë me e mejt e melik nëse ti së ditë skit që të rgju më shpreje andaj thejmë e pëshimu Shumë, tani, shiko meselet të djetarë I përnë kaj me lëzje ka përmejnë dhe shekër samë të mje Cila më e madhe Melik a më e lik Nga se ka dy krajete Në fatiha Më e liki e umi din Edhe ka krajet Më e liki e umi din Cila më e madhe Kanë dyskutu djetarë Rëzimeja është Se dyjat janë si fat Porse Më e lik është më e fortë por shkak se i porkacohet çhenjë drejt për drejtë el malik ndërsa el malik apo është pak më do të thonë me vlerë mirë po krahas malik është më më pak me vlerë sigurisht që e përmendom cilësit Allahu a dallon një rapitërrs apo një më e madhe se tjetra po tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu e ka shkruar në arsh rahmet janë e ka kalu kanë He drejmin tan, cela më ma e madhe, rahmeti Allahu te bareke we taala. Andaj el Malik usma madhse emri el Malik. Ndërsa çdo dyot janë fuqi për Allahun te bareke we taala. Për sa të ndëruar vëzë, kanë përmenditur të ardhët, të cilat kanë xhurmët e këtij emri, të cilat neve duhet t'jetojmë në najetat e ila tona. E para të ndëruar vëzërt që neve e marr, pra rezumej është se emri el Malik do të ma thon ai i cili nuk i del prej pushtetit kur gjëhç. Hete që ka egziston, që ka tje e shë, e nuk e shë, që shëshbetu Allah u gjelën Kur'an, fe la uksimu bima të bësirune, wa mala të bësirune, innehu le kaulu, rësullin kerim, unë beto më natë që ka e shifni, e hatë që ka se shifni, se vërtejt fjala e pengamberit, është e vërtejt, fjala e të dërguarit, është e vërtejt. Andaj, prej gjurëmëve të sëtë neve i mormi nga këj em është më rancik kur gjele gjele luhu, si ti mëson emrat e Allahut xhelel xelaluhu si reflektonti, si reagon ti. Po cili duhet të jetë reagimi jot? Nga sa Allahu me këtë emër argumentohet në Kur'an se ai meriton muadhuruar. Pronëriu vlez kuraduron dikant, për çka jo adhuron, dikan, adhuron? Për dy. Të sa të kanon Kur'an. Kur dikush i bindet dikujt, për çfarë adhuron? Në kokë ok të filozofisë e zot. Rroga edhe mos rroga. Kër i ka muhu se zban me adhuru Dika tjetër që ka than La jem liku në lekum dërrëm Wala anefa Ata s'kan mulk Pra s'kan pushtet Me ju bodam Dhe me ju dhan levërdi Me ju dhan dam Dhe me ju dhan levërdi Dhe të shpikujnë në më fund Se më në me thonë dikush Po po, gjëti më në shme fol Po, neve në pagujnë Apo, në i shof në parës të Apo, në i shof në parës të Ndor, do të ashohme si kjo sprove Allahut të emri ilah Sa i jep dikuit edhe thot mësja mer A je bandi qka të bukër dhe thot mëse prek A je bandi qka të shishme dhe thot mëse pi A je bandi qka një ushim si është ushim i derë dhe thot mëse ha Kjo është në sprove në Allahut e barek e vëtjala A i ka mujtë njëjt me bo si kur gjëratjera që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Për ajo është provë Allahu të bare kjo e tala Prej gjurmeve të seti kam përmendje tartë edukative të zemrës kanë thonë Se njeri ju duhet të bindet se nuk ka në univers diçka Vetëm sa ajo është Allahu të bare kjo e tala Ase keqja, asë mira nuk realizohet në univers Pos me lejnë e zoti gjelë gjelë lë Andaj ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem Ma dinë se kanë zirë imam muslimin nga bihuraj radiallahu an Ka thonë aleyhi salatu e selam La malike illallah La malike illallah Ska malik, posa Allahot Ska malik, posa Allahot Chalama Ska aji cili ka sëndim Pron, pushtet, posa Allahot Jelal E të e atë pushtet, që ka e ki? Ta ka të anë Allahot Oshë vërë, muj me qujtë alegorike, metafor Eksumera Pronu ke ki, haqikat Mu paska anë haqikat Ta kishin lanë ato paratije Pa ato kanë dek, ta tale, ka lënë Allahot ti Tiv, des, ta le, ya lënë Allahot Jelalat Dikuj tjetër Andaj, ka të anë bëngamberi sallallahu aleyhi sallem Se nuk ka Sundimtar Pushtet në bajtës Posë Allahu të bareke veteala. Kjo dhe zërët Qka le në gjurë të njëri ju Kur ti e mërvesh se Ska në Kur kush, së mënë t'i që përvesh Allahu Gjell -Gjell -Gjell, Asme të dëmtu Asme të bodobi Qka du të me le në kë gjurë Me adhuru ata Me ubin Se s'kizhjit dhe tjetër të të Ajve që i ka ndorë këtë senën Andaj Allahu Gjele Gjellalu kër i ka urnu pengambert me folbe popujt e tëre Që e ju ka thonë? Nuhi alai salatu selam, salih alai salatu selam, hudi alai salatu selam Që e ju ka ndonë popujve tëre kura ta i kënë kërcnu se në të, bajna, në të të bajna dhe të bajna? Që e ju ka ndonë? I ka ndonë tash minjar, nisë të kitë më ledhë në mobilizonu Kretë forse që e kini, minjar e realizoni Edhe në funja u ka kuzue, së mundi me vëpru pa lejën e allahët 80 me repropale Allah. Edhe nëse më dëmtoni, ai ka dhënë leje më dëmtuaj. Edhe nëse më shkaktoni të lashë, ai ka dhënë leje më dëmtuaj. Ama s'keni mundsi më dëmtu, pa dhënë lejë Allahu Te bareke ve taala. Kjo është vëllëza sfida Allahu Xhelalul në tokë. Andaj për gjurmën e sa të sat, neve duhet të kuptojmë nga ky emër është nderu Allahsër se njeriu duhet ta adurojnë Allahun Xhelalul për shkak se ai ka pushtetin. S'ka kur kush ka ndor kur gjë. Jo. Poroj Zoti Subhanehu ve Teala. Dhe kjo ka hollëza në Kur'an shumë Ayete me vetë të dhënë disaportë. Foth Allahu te bareke ve te ta sura An Nahl ayete 73. Wa ya'budun min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardhi shay'an wa la yastati'un. Fadhallahu jallahu ala. Dhe ata adhurojn porveç Allahut dikë dh, i cili ka mulk asni rizq. Por pse duhet të shka i adhurojn? T'adhurojmë vetë zotat e tyre të cilat i u bindën dhe i atyre, Allah, u nishtronën atyre. Flet Allahu xhallahu ensurën An-Nahl en ayat 83, po i adhurojnë përveç Allahut, amba ato s'kan pushtet. S'kan pushtet hiç. Për shembull, shiko njeriu që me meditu sa janë dop ato për të cilat njerëzit i varen shpresat atyre. Atë njerëzit luajn pushtetmbajtësit me njerëzit. Atë I ba njërzit me njëllit Shka thënë Allahu te bare kjo e tala për Fir'aunin Fës të khafë kaumehu fë e ta'u Fir'auni i logariti njërzit me njëllik Andoj hypi për mita Nga se pushtetin Me njëmdojve kushja për gadil dhe zër A ta sëtë janë t'lik në vetëve të të të tëre A sëtë janë t'lik në vetëve të të të tëre Nga se s'ka mund si Fir'auni Me hypi mbi njënë i cilja krenar Pse sënë hypi mbi musën a i sal Unë e të burgoci, unë e të krytëzoj, unë dbaj, dbaj, dbaj, dbaj, mi për çka? Krenaria e Musa, italej, salatu, selam, normal me ndihme në Zotë i Gjellola, e mboshti ata. E mboshti ata, dërsa bite Israelit për para, i rishin nga gati fraunit. Qëka të të Allahu Gjellola? Ata adhurojnë, dikën përveç Allahot, përveç Allahot. Dikën i cili s'ka ndorë risk. Më afton, mi tall, mendjet e njerëzve më thon, kam eta dhon. Ju premtoj, do ta bojna. Kini më mor frym malir. Kini më pas rroka të majme. Kini më edhe kini më ekshtë më radh. Dhe njerëz thon, po ç'kë po thot? Allahu për ditë ja çon, për ditë më, për ditë që ja vannon as ujin, as pijen, as snëtin, as i zën, dhe ja diskuton Allahu xhel gjele xelaluhu dinjitetin për adhurim. Ndërsa njanive që thot do, do të jap, apo A i dhët, e, që kërë me rëtonë me ju Tëjna ka zonive, që ishme jetu Qëfar forme, modeli, e kështu me ra O da, kjo është ajo tekësia Dhe liksia e njeri ju të brenda tira E që e banë ata mu bo Pushtet mbajtës mbi të Të dhëlla u gjillu ala Uala jesë të të i unë Jo që s'kan S'kan për momentin Pas nuk mundën me pas Kjo Kjo më nirë kur anore është maje e mohimit të atërë përveç Allahut që a dhurohet që ka dhëtë Allahu Gjellalë ata që ka a dhurohet përveç Allahut nuk kanë dorë midhon kur gjo njo që s'kanë për tash va laje së të ti unë kur zdo të kemë se mërë me thonë të kësh tash s'ka ma ma e shema vonë laje s'kur kur s'ja jepë Allahu Gjellalë s'kanë mundësi me bazë ata mulk midi kanë Andë Allahu Gjellë Gjellalu në gjune Ibrahimit a.s. Neve në fol, foli, se sija i foli të me popullin e tina E te abudu une I thënde Ibrahimit a.s. A dhuron e di shka ju shka vete bani Qëtë vete ban Basa i thu, ti kime më pru muhe Po ti e bane këta Qishë më në të kishtash me cilë të mira Tha, pësë s'po folin këto Qësë s'po folin Më du me folin, me zotin Gjellë Gjellalu hu dhëtë me folin Tha pësës për po folin këto Ek së më ra Pra argumenton së ato s'kan as një pushtet Ando Ibrahimi A.S.A.M. qka boni I thej putat e tyre Dhe e la mat madhin At putin mat madhin Dhe Kure thyrën në gjykim Ibrahimi A.S.A.M. I të na e ke bati këta Nihar për një moment u këthjelën Ha? U këthjelën Thanë mu kanë këto për një me zota Për shë se kam brojt vetën Po parlon Allahu në njëri Zot e quna da, Hasha wa kulla ai vetësin e ka mbrojt. Apo Allahu xhallaxhalu Gjell nëpërmjet xhuesit Ibrahimit alayhi salatu sallam neve nea tregoj se çka do të bëdhën njësimi i Zotit xhallaxhalu, Gjell ai i cili ka pushtetin e dor, wala yastatiun të tjerët përveç Allahut. Edhe me dash s'ka mundësi me pas pron, edhe me dash s'ka mundësi me pas me pas pron. Pasatet Allahu te bareke yu jo, te ala në surën El Maida, kul a ta'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala nafa'an wallahu huwas samiyul alim thoi o muhammed alayhi salatu was salam apo adhuroni diçka pervec allahut shikoni shikoni kurani vllazër tham uluhien qe allahu esh allah me çka e kërkon me emrin e tij rrob a jam rro apo adhuroj dhe prej formave tjera që e kërkon Allah adhurimin, që e meriton adhurimin, cilë është mulkë. Qa dhe të Allah u gjilorën? Surën më i dajeti 7.6 Apo adhuroni përveç Allahot? Mala jem liku lekum. Ska e ndorë për, për juve kurgjohën. Ti i bindësh ati, e varë shpresën për ta, i druhësh ati, a i ska kurgjohë ndorë. A ka më cekësi të kaqë ti mi urujt dik hujna, Apara me ndo Allahu u gjelalu njëri ju Dika thonë damarën e qafës Nga e kena ma ofër damarit qafës Ma ofër damarit qafës Edhe prapë njëri ju në raport Ma Allahu u gjelalu rahat Jo bësë lërgë është ajo Dërsa i druhët dikuj të di zili s'ka ndorë S'ka ndorë as një sen me bëhe Thëtë Allahu te bareke La ye, ma la jamliku lëkum Darran ve la nefëa Wallahu wassemi u alim Ata s'ka ndorë asmi u bëndam Zararë as miu sel lavrdi e allahul jelle jelalu hoh ta i cili dojon e esh i dikshum shart i atij cka adoro cka cka du te mu kon me pas pushtet me pas pushtet cfar pushteti absolut po nuk e ka pushtetin absolut nuk merriten madhrua nese ka pushtetin me tmeta nese nuk e ka ko, komplet andaj per aune per aune e palmendon never kur thas se si jam zot çishta Tha ashtu që ishtë sfollë Zotit Tha ma alim tullekum min ilahin gajri Shko shpreja kur anore që ishtë e pohonë Allahu së Zot Dhe shko që ishtë dashti fir auni me e pohutë së Zot Allahu u gjeluar a thot Ska Zot përveçmeje Ska As në samavat, as në qil As në qil, as në dok, as kur kon Aj qka tha Tha unë e zdi për juve Zot tjetër E me unë e se di Ja nisi të folë për gjehlit vet Për një randë zëzër, unë se di A zoti nuk folë, unë e se di Thotë unë e e di Unë e e di se së qështu A, nga se nuk o zotë zëzë, zëzër A da e thotë që i khlusam të i mije Në fjalët e gjdo të i thtarit kotës Vetë fjalija e ti argumenton Cële ashtë e vërtejta dhe cële ashtë e kota Gjithashtu kanarë zëzër, shumë brej A jetëve ko Allah u te bare kjo e tjala E përmenë sa ata nuk kanë e tërërë kjo është dhe zhëra jo për e të obivit e sa ti kam përmen djetarë gjithashtu ka ardhë në hadithet qëmët atë pingamberi sallallahu alaihi sallam emri Allah u të barek javë të tala el melik dhe pushtet në bajtësik për e hadithet që ka ardhë hadithi e, të sine ka përmen të e bivore radiallahu anga pingamberi sallallahu alaihi sallam ka than alaihi salatu salam la te subbu dhehr mëse shani kohën mëse shani kohën fe inna Allah se Allahu azzawajgjelle thot, e me dhehru, e imja është koha, unë e mboj kohën, këni po njërzit që e shajnë kohën, arabët e kanë shajnë, alema alam, ndytë kohën, edhe për sot në shprejët e njërzit, egzistojnë gërvishje në këtë hadith, prohinë pjesërisht në këtë hadith, kur janë njësit të e, të e a ja përkacu e të mira dhe të kësia kohës, nësa kohën e të veti ësht Nuk kanë vetë vetë ajo kur gjo forë Shka thëtë Allah u gjellu ala Unë jam koha Kështu ka anë hadith Djetar ka thonë, unë e mbaj koha El e jamu Vëllejali li Ditët dhe netët Janë të mija U gjediduha vë ubelliha Unë i, -i bëjtë reja ato Dhe unë i bëjtë vjetra Kushe si jellë më nëgjesin Dhe kushe si jellë në ato Kini pabezër njërë dhe sa një i frigon Një anë i thotë dita të remletë është Për mu baksos. Kjetër thot e mërkurja për mu së me e cic A kjetër thot unë e chtunën së nisi pun të ma dhe se Së me hec Kjo është a ditë u vëzër Për nga me samë dhe të mësë shani kohë se... pra, Qishë mundet Allahu Gjellat Chtunën, nuk të hecim pun E, dillën di, di, ajt të ndrejt Ska mundë si, hasha A ishtë Allahu Gjellat Gjellu Sa njeri u nisët për një uthë Thot jo, kjo gabim, du të me shku këndena Arabë dhe zërn janë konë Të arabët ditët e hanë e marë Që i kemi në jeve Apo el e hadë, el i thnejnë Që janë në gjunë arabe Ta ta e këzistojnë edhe një fjallor tjetër I, i ditëve Dita mirë, dita ranë Dita letë, dita bereqetëshme Eksumera Kitë të, po, të i ka muhue për nga mberi se së sërëzër Dhe ja ka përgacue Allahu të bareke Wa të ala Wa ati i bi mulukim ba edhe muluk Ka thënë Allahu të bareke Dhe unë jam aj i cili Ibi pushtet mbajtësit Pas pushtet mbajtësve Kush i ndronë për andorët Edhe pse pa besimtar Allahu gjelë gjelë alohu Allahu të barek e vëtjara Andë e tha Asan al Basriu rahimehullah Se pushtet mbajtësit Kryohën Në surën e shpirtrave të njerëzve Më le menë këta O shumë nënësit, në nësit Nëse i shpesh njerëzit ishet duke angue Allahu ju qonë njerëzve Qasi pushtet mbajtës Qfar nefë se kanë ato Qështë nga mendojna Qështë nga neve nga që nga lojgjela Një ebu bekër, një omer Me të dhe heqë tyje Shka mundë si Në ka mundë si A në një ditë për ditëve Abdul Melik ibn u Meruan Një një prej khulefave të ume u ive I të gjoj njërzit të thanë se Kalu më nukon mirë Ebu bekëri, omeri, othmani, aliju Ekshtë të merad Dhe Sotë shkeq Qka thaj? Hipin hudbë dhe tha O ju njërës Në ka arë fjallë për juve se ju për po thoni kura konë omeri, kura konë aliju, e kështë të më ra. Ka dhe mirë për po për e adoni një punë tjetër. Se në kone bubekri dhe omerit, ka egzistu e buhurera, Abdurrahmanim një avfi, e ju s'ini asë e buhurera, asë Abdurrahmanim një avfi. Këtë njëri dhët, a, mu konë t'i shkonë omeri, po t'i kushijet ashtë në këtë pozitë, pozitën e të udhequrit. Andaj thët asë në lë basri ju. Allah çon njerëzve ata çka i udhëheqin në surrën e shpirtrave të tyre. Të Sta çan Allahu xhelallahu te mirin. Qus, nuk i përket. Para mendo, para mendo dikush tasbrini në fushën e Zotit. Njerëz bëshin thotë çish po drejtohen muslimanët këtu me radhë. Po çe supozoja vëzëna e njohmi historinë e Abubekrit Siddiq qodira Allahu an. Po më naqunë vëllahu xhelallahu udhëheçën ni Abubekrit Siddiq. Çish më novati me teikatet tona kur i dhojna gabonë zvin. Haide çu krija kët punë ja vonës. Unë vetë Po në goglia Potoma, jo edhe gojët e Mekrit. O vëllazër, ata s'kan mbajë garën me këtë punë. Pejgamberi sa m'ku i ka thirr atë s'kan mbajë garën. Jo si unë s'kan lagvalla. Unë fola fola, unë nuk e kom pas bashë ç'shikimi me ju. E po, por siketar si Allahu, nuk ta lë di kan ç'ka si Bubekri. Sa i di se ti nuk i përgjigjesh atin. E po Mekri si diku vëllazër, kur ka ndroje te pejgamberi s.a.s.e, 100 minarë në Yamama, 100 minarë. Rishën i chimënia rız, në kohën e Abu be, Bekrit 100 mijë njerëz, por bën milionin e sotshëm. Dhe çajun ka tokë me kësaj shifra. 100 mijë njerëz kanë thënë, në nuk e ndjekna më Abu Bekrin Siddiqun. Nuk e japna as zeqatin as nuk i ri namas as kur gjatë. Abu Bekrin Siddiqun çaj zai flokt vet, ka mobilizuar shtri dhe ka nisë ata. Çaj E frikë shmokan dhezër Qa që e frikë shmokan Sa që njani pitrimave cave ka than O e bubeker Po që isha dalë në me këtave Shumë janë A di cëli ka than dhezër A më në khatabit Ka than o O e bubeker Ka than Një grup ka shku Ka bizant Ti do me nistë Kunder njësimi njërzve Pra prit pak shtije Ka than se shti heq Valaj ka than një litar Dzeqatit Shka ja ka ndonë për ingamberi sallallahu aleyhi sallem E i takon edhe sot me edhana tina E s'ma jep muë Hunja që ju shtrijen Dhe zë këtë janë njështë serios Andaj, fletat dhe mua bejtët Dalojmë për jetës përdiqme Andaj, Allah u gjithë Shka datë këtë adit Va ati bi mu lukin Va ati mu luk Unë i bi pushtet nbajtësit Unë i bije Dhe unë i shkarkoj Unë i ngarkoj Dhe unë i shkarkoj Kënuk i banë që nuk është pun validitet apo jo validiteti. Por Allahu xhejjel xelaluhu wa sille njerëzve pushtetët. Kjo është prej asaj që e ka përmend Allahu te bareke وتعالى. Gjithashtu të ndëruaj vëllezër, prej mësimeve sa ti kanë përmend dietarët për në madhështinë e këtij emrit El Malik, El Malik, se Bejgamedi sallallahu alaihi wasallam kanë ndaluar një formë të formimit të fjalës. E kanë ndaluar. Prej asaj ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam kanë aqna u ismin indallah arajul tasmma bi malik al amlak qadan alayhi salatu wassalam emri moi poshtor te allahu por qe allah e poshterson atemr ne njeri i cili ja kanu emrit veten mbreti i mbretve apo mbreti mbretve ne tkaluan i kan than i kan than persianat Shëhen shëh A e thënë shah? Kullun? Maj madhi pra, Maj madhi i të mdojve Kjo shpreje në ta kaluarën Sot dhe zër që shpërdorët Maj madhin ven Ha? Diko shtu Kështu e, e plëconat robërije në daj dikujna Maj madhin ven Kjo dhe zër e ka ndalu pe nga meri Sa dhe selle me than Pse nga se Allahu gjelë gjelalu është Melikullë Allahu është të i cili e mbretin mbretve Para mendo, thot i mnju batali Rahimehullah, njëri për e shpjeguzve të Bukharijut Në këtë adith Thot, nëse Allahu e uren Vec e mërin që shto Melikul e mlek Që dikush të përdore Para mendo se e uren atë njerën Shagab nuk e temër Apo keçka, i thot dikujna Melikul e mlek Dhe njerëz e lezër i plotsojnë kështu zbrastinat e të, të në të i frin njerëzit Apo kjo Këshu, këshu, kështu maj madhe, kështu, kështu mera Dhe të kjo besimdari du të më ka një kujdeshëm Ka o mundësia pohon dikujna në emërt Allahu të barë e kjo e të ala Dhe bjen shirkë për dika që ka se di A dhe besimdari du të berujt fejen e tina Gjithashtu Ka arnën e transbetimin e, e Muslimit Se ka thënë a.s. E gjadhu rajulin alallahi johu me l'kijameti Wa e khbathuhu Wa e gjadhu hu aley Ka thënë a.s. Për ata i c Mai malli të mldhëve, mbreti mbretve, ekse më radh, ka thënë Ali sallallahu alejhi dhe selam, që është njeriu që mos shumti e ja hidron Allahu xhel Gjell xhelalu. Njëri i cili thot, unë jam mbreti i mbretve. Mir, dietor kur i kanë diskutuar këta ditë. Çkë i ka ditë se ka ardhur me me një laramani shpreheve pei pejgamberi sallallahu së alejhi dhe selam. Ka ardhur me një laramani shpreheve. Pse ka ardhur, zot? Njeriu zguzon me menun as në grimc çuket emërt ja pohondi kujt e provojë Allahu xhënloa la malik yawmid din malik yawmid din a është maliku edhe kësaj donjaje edhe i botës çet gjithashtu ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi dhe selam transmetimin e ahmedit se ka thënë ai salatu selam isht de ghadabullahi ala men zaama annahum malikul amlak la malika illa allah ka than pejgamberi alaihi salatu selam isht a shpërsu hithrimi Allahut mbi një njeri i cili ka tham se unë jam bret i mbredve. Unë jam bret i mbredve. O. Neve në nështroën krejt. Kundër neve, sënda delë kërkush, që shka thamë populli adët. Men e shëtë dumin në kuve. Kush ka më thë forët se na? Abo? Kështu i kapë. Sahabët dhezër, sahabat, kjo është lidi Allahut Gjilatë në tokë. Sahabët e pengamberi s.a.v. Sahabët e pëngamberi sëllëm Njërzit më të dukum, më të shkollum, më dresën, më të madhe Që e ka kriju pëngamberi sëllatë dhe selam Në një luft për luftave cilë au qëtë luftë e hunenit Kishin fitu disa lufta Dhe ato ishim pak Luftën e hunenit ishim shumë Edhe disa sahabë, thoshe e khusam të mje Pi trive, jo pi të moçmive Pi atinve ajamive Pi djemve tri Dikush pi sahabëve tri thanë Muslimanë kanë fitu kërë janë konë pak, po shtashtë janë shumë, pra, na kërë a fitu, kërë janë konë pak, tashë që janë shumë. Allahu Gjellu Aleboni Kader me Hup. Dhe fillun, qësë shumë mu ashpërsu lufta, fillun me hikë, pi lufte. Nëse ishte a i fisim i të sinë luftonin shumë i ashpër, deri sa për ingamberi a.s.m., e mordë devën e tina dhe shkojnë mid dis armikut, edhe tha, enën nebi ju në lak edhe, enën ibn Abdil Muttalib. Tha, unë jam pengamber, jo rren, pro, ta shkjot, tronditja njëzit i trondit, një po tha, unë jam pengamber, se kjo nuk e përcaktona jam pengambera jo, ka munë si muslimani mutut. Mirë, tha, unë jam djali e Abdil Muttalibit, për me i forcu musliman, tha Talijo radiallahu anë, në këtë luft, umë sheshmi mas pengamberi, ali ku shkja Alijo dhe t A libra ne fatëm shesh me pasigambërit sallallahu alajhi wasallam. Pse ka ndodhur kjo se than ha, tash, Allahu nuk do që robim, e thon. Unë, unë vaj, unë më i mallë e kështu më ra. Allahu xhallwala e don robërin dhe modestin dhe thërsien e rrobit. Andaj ta peigamberi alajhi wasallam, Allahu e shtidhu shumë me njëri i cili thot, oni ambrat i mradve. S'ka ambrat përveç Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu vëzer kanë ardhur edhe praj shprehën kët kët hadith sodhimon Kajime al-Juzije, në këtë hadith e kanë shty disa prej diretarëve, Qyas, kanë thonë nuk lejohet edhe më thon Qadi al-Qudha. Gjykats i gjykuesve. Hoxh i hocalor, Alim i ulemave. Kë shprehë von, në superlativin më të madh që ekziston. Sodhimon Kajime al-Juzije nuk lejohet me e, e, e thanë në mendimin e disa prej dijetarëve se nuk ka urt citat, mirë pa ka mbok kjas, pse? Nga se kadil qudha i bie aiteli edhe gjykatat e muslimanëve kur gabojn kjau drejton. Thotë ibn Kaimi, çik kusha? Çik kush do të më kan? Allahu gele gelealu. Kur gabon një gjykatës musliman, një alim musliman, kush mund të më drejtojë? Allahu te bareke tuala. E në zënjoni për njëri thot, uni drejtoi krejta ata të zot janë drejtues, në realitet Këj bjetë që e ka zmadhua Shumë vejtin e tina Andaj është ndaluar në një mendim për e mendimet të djetarë Në kanë ngejle dhe një mesejle dhe me këta e përmundojnë Adhepse tematika shumë, shumë e gjanë Kanë diskutu djetarët Pse Allah u gjelluale kër e ka prunë surën e lë fatiha Ka thanë Me liki jo u middin Edhe najit e tjera Përshimu, Pse e ka prunë Pronar Pushtet mbajtës Dite në gjykimit pse ka kurzu me dit gjikimit se s'ka thon pushtet mbajtës ke djunja dhe lahera u jam qan sura fatha malik yawmid din ka sura al anam ayete 3 wala hul mulku yawma yunfakhu fi ssur atita kon pushtetit diten ku dit l frie surit ka an sura al haje ayete 6 al mulku yawma idin lillah at dit pushtetesh ti allahut ka ard ne sura al furqan al mulku yawma idin al haqu lirrahman Su so re fërkan ka arë A ditë pushtet i hak i vërtet O shvetëm i Allahu te bareke O e te ala Pse ka arën këtë forën vezër? Kanë diskutu djetarë Ideja akështu Pse nuk ka thanë Unë jam pushtet mbajtësi edhe pik Po ka thanë pushtet mbajtësi Gjikatësi Suprem i ditës gjikimit A nuk është gjikatës edhe i kësaj dite? Djetarë kanë thanë po Edhe i kësaj dite është gjikatës Edhe pushtet mbajtës Por e ka vequ me dit gjikimit nga sa atje tërheqet vullneti i lirë Pra, ajo shtë edhe sot pushtet bajtës edhe atë dit Po pse në Kur'an, kër e ka pruket e mërë, ka thonë Melik, ja umit din, ditën e gjikimit nga se atë dit Ska dikush e i riziston atina Ndërsa këtë dunja i kalon disa njerëz me mendu se i dalin kërshia Allahut Subhanahu wa ta'ala Mirë po zotë i unë gjele gjelalu Adit i nështron krejt robrit e tina Adaj ka arë në hadithin e pengamberi Sallallahu alaihi sallam Hadithin që kanë zirë Imam Bukhariju Se pengamberi i unë sallallahu E se allahu të barë kjo wa ta'ala Dite në gjukimit E kap qilënin Tokat Kodrat Detrat Dhe i dridh Hadithin e sa, sa i Bukharin Sa i muslim Dhe i dridh edhe thot Unë i mëlik, a inj gja gjabarun. Unë jam mëlik. Unë jam ai cili sundoj absolut pa porjashtim. Ku i han kriem llojt? Foth pejgamberi alayhi salatu selam, nuk ka askush me dhën gjevop, ai vetë jep gjevopin. Para mendoze, ditë mëdha. Allahu xhelala, foth ku i han kriem llojt tash? S'ka askush me dhën gjevop, më thon, jam unë. Ska, ç'shto, më thanë, jo voilà si jam gop gabu, ska. Ska kush më vol. Allahu ja vetë porxjixhet, Adal Malik. Diharkar në hadithën e pejgamberit sallallahu alayhi wa sallam. Ander goda tras me di më jadresa pejgamberi alayhi salatu sallam, ka thënë ditën e xhikimit Allahu te bareke jo ve taala e mbush tiell qiejin. Pa pa pa, pa, pa pushtetë, le të them. Ai dishë përse e marr fletën, ç'shto? Fletën. Siç ka ardh, "Jo mena tuis samaa." që thy sigjili për kthëbi ditën kur qielli në pshtella, çish mshthella fletash këtu. Qielli është atë pan qiell. E, fleta, qilin, e dhe thot pejgamberi alay salatu selam, e thot Allahu dheu gjele el jalalu ana el malik, ai el mutakabbir. O neym pushtet mbajtsi, ku janë kriju mbyjt? Ku janë ata se ju ka duk vetja të mbyjt? Nërsa në adit të të tërë ka thonë pengamberi sallallahu alai sallem Juhsharul më të kebiru në johme në qijame Dite në qijametit Më ndjem dhejt Allahu i rinjall në formatin e vogëlt bubrecit Qdo ku shakalon i shkejla to Si si shah Apo? Këni pa dhe zërë më ndjem dhejt Më ndjem ansia dhe zërë i bën kaim e gjëzje ka thonë Osh në fjal Osh në shkrim Osh në gjest Osh në gjest është nda viza e xhirit, është dhënë me dorës, është gjithçka. Dikush edhe kur trekarshi dihet se u mendje mal. Dikush edhe kur ta jep dorën, mundu të mëq, çe edhe më kta vash dorën, është një një av kënaqë, se ma preke mundorë. Dhe se njerzit kanë lloj-lloj lë laramanie të shmendurijës të më një masive të nefsave të tyre. Të Toth pejgamberi alay salatu wassalam. A ditë më 11 nuk dalin bubreca vëllazër, an furnit njerit, ama të vogël shumë. Ishkelin njerzit Qështë kan i kanë shkelë këtë dunja? Nërsa aditë tjetër, i cilë është për aditëve matë të rëzikëshëm, të cilë njëri ju nësja kontekst, konteston, jame në diskutim, a është pushteti Allahot apo jo? Ja? Ka thonë për nga Mberi a.s. Lajet khulul gjennët e men kane fi kalbihi mithkalu dhërratin min kebrin nuk hyn xhennet ka thanallai salatu selam a dijëse qanëri më muslimi një njerëi i cili në zemrën e tij e ka sa një thërmi trosh e vogël e kibrit ndaju kibrit nga se ja konteston Allahu el melik Allahu nuk do kurkush më u bëj më të madh heç andaj shikoj pejgamberin alai salatu selam në realizimin e robërisë të ti kur ardhi një bedui i pilarq edhe hinin xhamit të pejgamberit salatu selam apo Fatkesisht edhe edhe këtë format sepse dietarë e kanë lejuar mirë po shikoj pejgamberi alayhisallatu selam hin jamini bedaui tha minku, ja me muhammedun minkum cilia muhamedi pive mos e jep që më fol muhammed alayhisallatu selam thot cilia muhamedi pive thot transmetuesi nuk e njeh te prej modesties ku tanyoi vajin Një grupon e njerës Praj, nuk e... Ta shpërshim njënë i me him, s'ka nevoj me të në cilja hoqa, për për shof, pas ka i për më najtë. Kur ka i, cilja Muhammedi, se ka dalue. Përsa, sa njërzit sot jetojnë me këto dalime dhe mundonë më mbush zvrastinat e nefëseve të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të e ban njëri ju në që tjetë Robi Allahu Gjellit Gjellaluhu dhe vetëm të dihe se pushtetje është në dorën e Zotë i Gjellit Gjellaluhu as kush në existence, lëzër që oftaj njëri, që oftaj gjin, që oftaj melek as pengamber, as kur kush s'ka në dorën e ti as me të bodam as me të cjell dobi pos nëse donë Allahu të barë kevë të ala anda kjo është, lëzër Ni tharmi e teksteve sa ti kam përmend dietarët neve do t'mjaftohem me kaq se luthem Allahun te bareke ve teala se zoti onjele jelalot na mson se me u bind Allahu te bareke ve teala ne kete dunya edhe te nas problemen Allahu xhelana ahirat elush me Allahun subhana ve teala se zoti onjele jlalalu t'largon nga zemrat tona çdo mendjemasi çdo mbaqe me vodollok elush me Allahun subhana ve teala se zoti onjele jlalalu na mson me msu nga Kurani me msu nga hadithi peigamberit sallallahu alejhi wasallam elush me Allahun te bareke ve teala se Allahu xhelalalu me 13 zullumçar dërmë مبدئدي شطالون مسلمان تديحمان و لوشي الله تبارك وتعالى عز وجل جل جلاله تجديدنا في profundim تاميره قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين